Він трохи відволікся, затримавшись біля електронної стіни, за якою не волилися міні-роботи. «А у нас таки все вдалося! Тому маму перетворили на щура?» З жахом допустив Сергійко, усвідомлюючи, що чудодійної рідини у них більше не залишилося. «Ні, цього не могло статися», – запевнив тато. Та той й не найстрашніше, адже принесеної вами речовини вистачило, аби в усьому отісі покарані повернули собі людську подобу. Але Шуварду, який легко карав непідкорених отісатів, виявився недієвим проти людей з нашого світу, на собі переконався. На запитальні погляди трійки друзів Сергійків тато пояснив, що Груміяц, якого вдавалося впродовж багатьох років водити за ніс, Викрив шпигуна з іншого світу всього за кілька хвилин до того, як центр керування отісом увімкнув сигнал тривоги, сповістивши про звільнення покараних. «Розумієте? Служаки Груміядза намагалися перетворити мене на пацюка ще до того, як мамин розчин випустили у світ, і він миттєво розповсюдився по всьому отісу, звільняючи покараного у найдальшій шпаринці». Хоча зовні ми мало чим відрізняємося від отісатів, та хімічний склад тканин у нашому тілі дещо відрізняється. Отож, шуварду на нас не діє. Він глибоко зітхнув. Версія щодо перетворення мами на щура відпадає. Сторінка 122. Несподівано для себе самого Сергійко пошкодував про недієвість шуварду проти людей зі свого світу. Принаймні, так він хоча б знав, що могло статися з мамою. А де її шукати тепер? «І що вони з тобою зробили?» – запитав він у тата. Почали лупцювати і, напевне, знехтували б законом Отісу, який забороняє вбивство. Та сам Отіс не дав їм цього зробити. Він сховав мене під великий купол, зробивши для них невидимим, але видимим для вас». Там ви мене і знайшли. То, може, нам варто пошукати схожий купол, запропонувала Сніжана. Однак тато не відповів. Він дістався іще одного пульту керування. Цього разу він вирішував долю ув'язнених міні-роботів. Зараз з'ясуємо, можливо, все вирішиться дещо простіше, кинув він, не відриваючись від спілкування з пультом. Нарешті суцільна стіна, що відділяла зону керування в'язницею від її основного приміщення, розсунулася, і звідти почали одна за іншою вилітати назовні, Знайомі на вигляд Сергійкові та Сніжані різноманітні іграшки. То були не тільки пухнастики. Діти помітили серед звільнених міні-роботів і ляльок-пупсів, і різного розміру та форми машинки, і пластикових кольорових тваринок. І справді, той вчений був милою дорослою дитиною, усміхнувся Сергійко, пригадавши розповідь кучіфу. Ці оті садко подалися до своїх господарів? Здогадалася Сніжана. Тато кивнув. Дівчинка підійшла до купки іграшок, які лежали непорушно, не виявивши своїх господарів серед живих мешканців світу, і кинула зверху на неї кудла та жабеня Громіядза. Тепер тільки залишається чекати. Розмірковував у голос тато Сергійка. Якщо мама жива, невдовзі має вийти на зв'язок. Адже мені вдалося відіслати посилку за отісадком не тільки для тебе, синку, а й для неї. Сторінка 123. Ото ж отісадко, який останнім часом належав їй, намагатиметься розшукати свою господиню. Сергій Коспохмурнів. Якщо перетворити на щура її не могли, яким чином могли позбавити маму міні робота? Та так само, як і мене. Відповів тато, аби ж хоч і її встиг захистити Отіс, бо мене він вже знав. А от як він сприйняв прибульців, мені ще невідомо. «Зате нам відомо!» – хором відізвалися діти. Вони швиденько переповіли Сергійковому татові, як Отіс прийняв їх самих про купол із дивакуватими випробуваннями. «Ну, Лариса – надійна і випробувана людина» певнено промовив тато.